Karuonu jooksis teed mööda edasi, aga ei näinud jäänkuonu kusagi. Oota on konnadädi, ähvardab karuonu, seda ma sulle heikingi. Mõne aja pärast tuleb karu mee jahil kirves õlal. Näeb, soo kalda listub konnadädi. Aruunu viskab kirve õlalt ja sirutab käpa tasakesi välja. Ja juba ongi konna tal peos. Kuidas elab, konna tädi? Kuidas laste tervis on? Meil on täna sinuga pikem jutu ajamele. Ei tea, kas nad sind enam näevadki. Konn ei oska sõnagi lausada. Varuvonu aga jätkab. Ega sa unustanud ei ole, kuidas sa mind onuga petsid. Narritasid mind. Nüüd narritan mina sind. Konn lei kartma ja hakkas pärima. Millal ma sind petsin? Millal ma sind narritasin? Nüüd ei tea, kui jah pilkas karuunu onu. Pissid ainult pea veest välja ja ütlesid, et jängu onu läks. Või istusid sa selle ajal kodus, laste juures? Nüüd sa enam teisi narreda ei saa. Konnadeti ei teadnud kogu loost midagi. Taipas siiski, et ta on häda ohus ja otsis pääse teed kuna karuonu juba hambaid lõgistas. paluma. Kulla karuonu, kui sa mind tapad, siis viim mind sinna tiigi äärde suure kivi otsa, et ma viimast korda veel oma lapsi näha saaksin. Siis võta oma kirves ja löö mind kivil maha. Karuonu võttis konnadedi tagumisjalgu kinni, Haaras kirve, läks kivi juurde ja pani konna kivile. See lõmitas, nagu vaatakse ta viimast korda oma lapsi. Siis võttis karvu kirve ja lõi parsti kivisse. Sest kui ta kirvele hoogu andis, oli kond vette hüpanud. Ujus juba eemal vees ja krooksas. Ingo-ho-yang, <speaking> hurrah, hurrah! Ingo-ho-yang, hurrah! <English> Connam-godus, hurrah,